Oj oj oj. Är vi det här du brukar inte sitta närmare än så här liksom. Jag brukar nu sitta så här? Ja, men då får vi göra det. <laughs> eh Hej och välkomna till den här festivalspecialen av FLM-podden direkt från Götet. Jag heter Jakob Lundström och du heter... Charlotte Wiberg och vi sitter på mitt hotellrum i Göteborg. Precis, det är två dryga stenkast från bioplatsen ungefär va? Just det. Där vi nyss har avnutit 338 minuter filippinsk historia. Ja, tung filippinsk historia. Vad är vi har sett för någonting? From what... I, ja, vad heter det? <laughs> from what is eller from what was from before. What, from what, vi, ska, vi har ett program med Jag är ganska säker här, men vi ska ju inte se fel det första vi gör. Nej. From what is before. Is before, ja. ja. Det är en lite, lite, lite luddig titel. Ja, ja. Men man förstår vad den syftar på i, i när man har sett filmen, så att säga. Ja, ja. Var det här den längsta film du har sett på bio? Uh, nej, det tror jag inte faktiskt men jag minns inte riktigt det här med maratonvisningar det är ju inte helt nytt utan naturligtvis utan på 80-talet så var det flera stycken tv-serier som också gick som film som jag, som jag såg Shoah till exempel Just Berlin Alexanderplatz Heimat men det är ju fusken om när det är tv-serier då blir de längre. <laughs> det mer automatiskt länge. den här har väl inte funkat jag säger inte det. Jag vet inte. Jag menar Haim är också en ganska långsamt berättad historia som liksom ja, de väcklar på... ut sig. Visst, visst, någon på påminner så... om varandra på andra sätt såklart. Lite Men den här Love då, senaste. Han, är, han gör ju väldigt långa filmer. Ja. De visade hans, många av hans filmer på cinemateket i Stockholm höstas. Ja. men det här då är den första jag sett på bio sen jag har sett en av hans tidigare filmer Hemma vid men man kan ju säga att den här hade inte funkat så bra att dela upp i tv-serieavsnitt det hade blivit inte så många som hade fortsatt titta efter första avsnittet misstänker jag men frågan är ju hur mycket de hade sett på skärmen det är klart man får ha en stor skärm för människorna är väldigt långt borta och bakom saker och ting ganska långt, i. precis just i början ja. mycket av sådana nu. Jag tänkte där, fan om vi ska podda om den här filmen vad ska man säga, hur ska man beskriva den för vanligtvis om man pratar om en film så blir det ändå lätt att man ja, man börjar på något sätt ändå, vad handlar den om ja. handlingsreferat eller man ja. försöker identifiera några huvudfigurer det kanske är liksom en begränsning att man är så förutsägbara i, mm. i sina filmbeskrivningar men där i början så var det verkligen svårt att sätta fingret på någonting förutom att det var väldigt Många långsamma, fina och se på eh, miljöbilder över de här eh, filippinska landsbygden där den här filmen... Så just så, som Heimat, alltså. Ja, Det är okay. platsen ja. som definierar ja. filmen kan man säga. Visst, den, den skildrar... Den enklaste handlingsbeskrivningen är väl att den skildrar en filippinsk bys ja. öde ja. i början av 70-talet. Ja, ja. Det är gradvis så liksom. Precis man, man, det, är, det är inte ett slumpmässigt Vald tidsperiod Förstår man ju jag kan, jag kan inte Filippinernas historia Mina fem fingrar så där Men jag vet ju att, att Lavdias tidigare har ju Intresserat sig för Marcos eh, Politiska mm. undantagstillstånd och, och så vidare på 70-talet mm. just Ja Ja, nej, det, det är säkert alltså det, det var en film som, som, som gav väldigt mycket. Eh, och så, som gör att man läser sig lite grann. Men naturligtvis hade, hade man fått ut ännu mycket mer om man hade varit kunnig i filippinsk historia så. Alltså. Mm. Ja. Men de som gick där efter en och en halv timme. Det var ju första manfallet. <laughs> ja, just det. De, jag tror att de. Eh... De anade väl att det skulle fortsätta att trampa på sådär i, i, i fem och en halv timmar och kände Pisa, att det här... Visst, blir... men jag får ha inte så här <laughs> stamin och... Precis, maraton, maraton... alltså Det är väl som ett folk som springer maratonlopp, inte för att jag har gjort Panske, det själv eller sprungit något lopp överhuvudtaget i mitt liv. Men att man, man, har liksom, man vaknar till ibland och så ibland får man väl vira liksom vissa perioder under filmen och inte bli så himla frustrerad alltså, på att det inte händer någonting, då får man det ju... Här, det är ju vår idrottsliga kompetens ja, ja, <laughs> som vi har övat upp genom år och ja, och Precis, man, man hoppas och tror i alla fall att det, att det kommer löna sig i längden ja, att stanna kvar. Ja. Alltså, ja. Det var ju några som gick där lite länge. Vi ska vi ska inte mobba de som går, i tasket Men ja, de gick alltså, om var det, en... det, det är Verkligen, ja. För, för, för just det där med den första, ja, kanske en och en halv timmen ungefär är väldigt mm. eh, mycket naturbilder miljöbilder alltså det är en film som verkligen är en miljöskildring som Heimat då, ja, som du nämnde ja. genom, och hur då ja. hur det påverkas av olika personers eh, val och olika inkräktande politiska krafters eh, ja. För, för sen efter några timmar i filmen så dyker du ändå upp dialogscener. Ja, faktiskt. Men det är ju ofta så med väldigt långa filmer att man, man måste liksom ge sig hän på något sätt. Ofta så lönar det sig när man liksom har suttit igenom första tio minuterna av turinhästen och sett den pulsa fram. Liksom. Mm. Så, här så sjunker man långsamt in i filmen och så bara växer och växer den och. och i slut har man fått en väldigt stark filmupplevelse. Ja, det, ja verkligen. Alltså, Säger om man vill då om Turinhästen, som jag tyckte jag jättemycket om också. Man, ja, man, ja. man, man, man, man kopplar väl till Belatare då till exempel, och som också satte en tango och de här mega-filmerna. mega, ja, mega ja, filmerna. Men utan att dissa unger för mycket. Du, du älskar ju ungersk film. <laughs> så, så de här filippinska landskapen är ändå. De har ju något annat. Andra ja. kvaliteter. eller... Ja, det kan man säga. Fast ändå lite så slätt där pusta och oj vad ja. alltså. äh, det och ingnade mycket Men det var så att det, det kändes nästan fysiskt till slut alltså. verkligen. Ja. Men det var ju väldigt jag menar det var ju väldigt det var ju fina landskap att vila i ändå. Ja, ja. jag kände att vi fick man ljusterapi nästan av den här filmen. Alltså, ja, ja. det var sånt bilderna badade ju liksom i ljus de här exteriörerna ofta. Ja, ja. med ganska mycket vit himmel ovan till och sen olika ja, ja. lövverk och sådär som ja, ja. människorna traskade igenom på jakt efter Lite ditton och datten, en risodling här och någon, någon ung pojke som gick omkring med sin slangbälla där och skulle ja, skjuta någon ja. sällsynt duva och så vidare. Just det. Duvan som inte hade synts till på... Ja just det, under hela hans... Ja precis, innan ja. han föddes. Vad eh, vågar vi säga mer höll på att säga. Nej men... Eh, det var, vi hade en paus också efter halva filmen. Mm. Tack Jotoboris Fildes ja. Det är bra med en dryckespaus. drickespaus, ja. vätskekontroll efter tre timmar. Ja. Men efter det, de här 2:40 då, som var kvar, då var det ju renare om sopan. Actionfilm. Ja men faktiskt. Ja. Just då. Så, att den, den, dels kommer militären in i bilden och den här mm. lilla samhället. Ja. Eh, som lever i, i en fattig men fredlig tillvaro. Ja, du då besök. Trots vissa mystiska händelser. Ja, ah, precis. som som skapar sprider oro. Exakt. En vad är det en husbrand och någon någon, någon ko som mördas ja, och ko dödas. Ett hus sätts i brand en man hittas död. Just det. med någon slags bitmärke ja, just det, ja det, ja, det är bitmärken då vet man att det är någon mm. demon i far farten ja. men eh, det är också tecken på en vad ska man säga, en förbandelse ja. en analkande förbandelse ja. som, som kanske då manifesterar sig framförallt i form av den här militära mm. närvaron får man väl säga mm. men vad ska, man, vad ska man säga mer om det här sättet att göra film på. Man, det är ju ingen film som kommer... Eh, man är väldigt tacksam på att se den på... på jag vet inte hur, hur man hade betett sig i en... Alla har väl sina olika liksom, beteendemönster i soffan framför tvn eller vad, om man nu har en duk uppspänd eller vad det är. Ja. Men jag vet inte riktigt hur jag hade betett mig faktiskt efter, ja, men, säg, två timmar in i den här filmen. Om mm. jag hade börjat fingrat, fingrat efter någon, någon slags distraktionsmedel eller liksom kunnat stålsätta mig i väntan på det här jag hade nu pausat alltså ja. <laughs> man ska vara snäll men så själv har det mysigt när man tittar på filmen det, det är ju det enda problemet med det här maratonsittandet är ju att det är inte riktigt rätt att foteljare för dem man nej. inte krypa upp i dem som man kan i soffan hemma. nej det är sant men, men eh, positiva med den här maraton maratongrejen är ju ändå att man en timme hit och dit förlorar sin betydelse lite grann efter ett tag oh, oh. när man tänker att nu är det bara tre timmar kvar efter halva visningen oh. men man lär ju känna också ganska många människor mm. på den här platsen ja, och det ja. finns ju liksom det är ju inte bara en vad ska man säga då lavdias attack på eller försöka att liksom minnas det här Nej, skedet nej. i nationshistoria utan det är också en skildring då som sagt av en, av en by Ja, med, med rätt givna karaktärer kan man tycka Ja eh, Fast kanske inte riktigt så givna som man tror från början med försäljning till exempel ja. en väldigt irriterande tjattrande eh, skitsnackande dam ja, Moskitonät moskito och filtar Ja, ja och sen har vi den uppoffrande systern den uppoffrande kvinnlig stund som man kan säga har lite, lite till, till, en, till en funktionshindrad ja. syster ja, ja. vi har missat guldbaggegalen kan vi säga också ja. så vi vet ingenting om, vi, om vilken man som vann bästa regi och vilken film det nu var som till slut mottog bästa dokumentär om den här ja, Det är, kategorin. Ja, riktigt spännande faktiskt. Nej, det är inte spännande. Vi, vi bryr oss bara om filippinsk film. Det var min positionering här. Eh, <laughs> men en sån här film tar ju upp sex timmar av en, en festivaldag. Men du har hunnit se något mer sedan du kom hit ändå, måste du ha gjort? Ja, jag såg... Uh, han i alla fall med att se uh, Renés sista film... I jag kväll. Och den heter... Life of Riley. Just det. En film som jag tänkte jag skulle se idag. Och så ut efter 50 minuter för att jag inte Nej. mer längre. Jag, visste inte, jag hade missat att det var en Alan Akeborn-filmatisering. Ja. Jag har ju sett en, en tidigare René-film. Filmatisering Nej. av en Akeborn-pjäs som heter Smoking No Smoking, tror jag. Från mm -hmm. 90-talet. Mm. Som jag minns som en... En av mina segaste upplevelser mm, mm. tre timmar banalt bubbel bara. Alltså jag tyckte det dögen då, men då tänkte jag nog mycket på hur gammal han var när han ja, alltså. ja Jag kanske lite hårdare. <laughs> ja. 80 plus, ja. 90 minus, du hur gammal han var, han gick ju bort tidigare i år. Ja, Nej, vad säger i fjol ja. då. Ja. ja, men den man var... Du gillar den? Nej, jag tyckte den var jag tyckte den var okej okay. okay. oh. ja. mm. typ. I, i mitten that. av skalan liksom. det är ju teater på film liksom. mm. och eh, jag kan vara lite förtjust i hur faktiskt att man står inte i filmmediet vara film och man kan köra genom ja. <laughs> jo, precis. det måste man göra ibland <laughs> eh, Vad har du sett mera? Jag har sett en tunisisk dokumentärfilm. The Chalot of Tunis. Just det som jag inte har sett, men som verkar skum. Mm. Ja. Är den skum? Ja, den är lite skum. Men väldigt bra. faktiskt. Jag såg tre den faktiskt. Jag satt och kollade dem. Ska jag hinna med den här eller inte? Och, sen så... och jag såg en syrisk krigsdokumentär istället. Mm. Men när jag kollade trailern för den här då, då marknadsfördes den ju som eller om det var marknadsföringen eller om det var någon i filmen som sa det att det här är Tunisiens egen Jack the Ripper. <laughs> ja, en väldigt patetisk Jack the Ripper-figur får man verkligen säga. Den, den är skum på så sätt att den undersöker en serie händelser som, som verkar Uh, –inte i, har ett rum i verkligheten, utan verkar vara en urban legend. Den här The Chalat som, som man kan översätta som knivmannen eller The Slasher, liksom, av uh, Tunis. Men uh, det blir mer och mer komplicerat efterhand uh, och, och till slut så förstår man att det har hänt– uh, det finns en serie liksom, händelser som eventuellt, där det kan vara flera olika män eh, involverade i då. Så alltså att det inte finns den här ripper-figuren. Eh, I alla fall så får vi inte träffa honom i filmen. Däremot så får vi träffa många män som inte har sett mycket emot det han gjorde. Vad gjorde han? han släckade flickors bakdelar, han körde förbi, han körde upp kvinnor som var osedligt klädda enligt tunisisk standard och knivade deras bakdelar liksom. det låter inte kul det låter inte kul alltså. nej det, det är verkligen inte kul men jag menar det, det blir en ganska patetisk ja, Jack på Ripper figur ja, ja. alltså ja. Alltså ta morallagarna mm. i egna händer? Ja, sina egna precis. Ja. Mm. Hittade de han som gjorde det? Eller, de, eller var det hela patriarkatet i Tunisien som låg bakom den här? Det, är skändliga... det var misstänkt ja. till slut. Att så var det nog faktiskt. Ja. Mm. Men som, som film då? Liksom, den hade den här... Det är inte en, en dokumentär liksom, utan. Nej, det är... det är en dokumentär i alla ja. fall. Så, men jag är så <laughs> Är det en rekommendation då till, till mitt framtida festival, festivalplanerande? Ja, ja, ja, ja det, det är det faktiskt. Vad tycker du om mm. festival, Göteborgs filmfestival? Ja, Det är så länge sedan jag var här sist, det är väldigt roligt. Att man glömmer bort det här hur det är att man alltid måste vänta med de filmer. Det är väldigt mycket hängande. Nej, liksom. det, det har jag inte upplevt alls. Jag upplever att det är mer jäktande Jaha, i ja, ja. motvind. Det har ju regnats vidrigt idag. Ja, det har det ju. Ja. Ja. Nej, det, det kan ju, du kanske är bättre på att planera ditt schema jag, jag ja, Det är liksom. 25, 25 minuters paus Mellan varje film är det. Ja, nej gud alltså, det, Så har du inte varit för mig alls Utan det har blivit väldigt mycket hängande liksom. ja. du, Det är ju också en talang Man får utveckla ja, Du är lite i bara här Ja, jag är väl det Men du har några dagar kvar ja, ja. Så du får maxa ja. Jag har också sett en, en massa film eh, då eh, som jag har bloggat om. Några av dem. Jag kommer mm. blogga om. Några mm. andra av dem. Jag kommer kanske skriva något i, i nästa nummer om några. Eh, an, ytterligare andra av dem. Men eh, jag har också sett eh, de här startsladden-filmerna. Just det. De har ju en årlig eh, tävling här. Och startsladden för Bästa svenska kortfilm här på festivalen. Där åtta filmer. ska vi se här. Eh, tävlade igår... Söndag alltså. Och eh, roligt nog så vann Jon Skog för sin film Värn. Mm. Eh, och jag pratade med honom efter visningen där han var väldigt överraskad. för han, han trodde inte ens att den skulle bli uttagen för att den var för... Vilket adjektiv ska man använda? Den är för lite svensk kortfilm. alltså till sin, I sin hela sin tematik och uppbyggnad och konstruktion. Det är mm. alltså ingen vad ska man säga, novellfilm mm. alltså de, vanliga, de flesta svenska kortfilmer är novellfilmer fast halva novellfilmer är de. en novellfilm är 30 minuter så en vanlig svensk kortfilm 15 minuter mm. men berätta någon dramatisk historia och en ofta något slags gesellprov för en filmskapare mm. som vill göra långfilm för det senare eh, John, John eh, verkade inte så han verkade lite oklar över hur han skulle göra för att göra en lång film. Eller han hade inte det som i alla fall färdigt uppsatt mål mm. för sin film. För sitt filmskapande. Och då ser man kanske på den här filmen som är. Vi ser här. Vad står det här? Bilden glider längs en märklig armerad byggnad mm. är då den här filmen. Ja. Och den är ganska häftig att se på, på Storduk också. För att man sitter liksom och den är liksom vindlande kameraåkningar oh. som man byggt upp med en sån här oh. en räls. Jag Vi ville upp en bild från den här filminspelningen på FNs Facebook-sida förra året. Oh. Den är då inspelad i, i, i vad säger jag säger fel nu, det är ju Skåne, om det inte är Skåne så tar jag tillbaka det. Så man sitter liksom och gunga med i, i biofotöljen mm. under de här liksom när, när kameran liksom flyttar sig långsamt men svävande ur in och ut ur den här byggnaden då och filmar fasaden och fångar olika små konstruktionsbitar av det här bygget som en man då har uppfört i form som ska vara något slags skydds Ja, just det nu kommer jag ihåg Ja, är ja, skyddsbyggnaden då under andra mm, världskriget liksom mm, mm. som då står kvar där och mm. är väl i något slags dokument över en mans mm. Eh, intresse för folks säkerhet eller vad ska man säga oro eller vad man nu ska ja. tolka det som liksom. men så det, jag tyckte det var väldigt roligt och oväntat att den vann just ja. eftersom den utmärkte så mycket i övriga startfältet som eh, det var en till film också som heter Punkt 9 val av andra vice talman av Max van Ertryck ja spännande där han det fanns i, i riksdagen då, under den här, mm. den här historiska dagen när Sverigedemokraterna, mm. Björn Söder, blev vald till andra vice talman just. Och han dokumenterar då det här eh, lite löjliga förloppet eftersom de då, det är en stängd votering mm. och nästan alla röstar blankt förutom ett 50-tal som röstar av Björn Söder. Och sen så får vi se vad de gör i kaffepausen mm. under under omröstningen när, den, när rösterna räknas och sen så eftersom man inte har majoritet då måste de ta om omröstningen tills den tredje omgången när den med flesta antal röster vinner eftersom du bara är Björn Söder som, som är kvar som är, som är med och så blir han till slut efter det här lilla liksom, kanske fåfänga eller vad ska man säga obstruerandet så blir han då ändå valt till andra vice talman. Spo spoiler alert. Det känns faktiskt bra att de, denna historiska händelse har förevigats. Ja, på ett väldigt så här eh, jag har snackat med Max också som har gjort den filmen som mm. just pratade mycket om en, en sån här nyhetshändelse eller en stor politisk händelse mm. och hur den skildras då i kanske nyhetsmedel i vanliga vilka bilder som, som mm. Mm. spelas upp där och att det blir det införlivas liksom i den, den normala Mm. nyhetsflödet och dramaturgin och bildsättningen mm. så att man inte kanske inte ja, med bildernas medel så uttrycks det inte vad det är som försegår egentligen i det här rummet i, i en vanlig aktuellt, aktuellt sändning så han liksom vrider på perspektiven här och, och zoomar in på olika figurer som den här snubben som står liksom bara och dricker ja, ja, kaffe ja, där och väntar ja, ja, ja. så det blir, får den här lätt absurda Just det, ja. stämningen i övrigt då så var det då sex filmer till, varav fem var sådana här svenska kortfilmsdramer med bra skådespeleri typ och, och välgjort. Och sen var det en film som heter Audition som också var lite rolig för att den undersökte olika makthierarkier i castingssituationer mellan en här då en kvinnlig regissör och en manlig skådespelare som ja, ja. ska klias i sin macho attityd och mm. visa sig sårbar. Mm. För en krävande roll, men man kanske inte är beredd att gå the extra mile för en kvinnlig regissör. Så den var, den var också väldigt eh, tonsäker, säger man det. Träffsäker. Tonträffsäker. Det var min snabba, snabba vad heter det, eh, rekapitulation av startsladden. Ja. Du är kvar tills på... Tons då. Just det. Men har du hittat det alla biografer nu då som står i schemat? Det är en jäkla massa... Ja, ju verkligen. Och vissa ställen är inte ens biografer. Man ska visa film på Chalmers till exempel. Just det. Ch Chalmers stadsbiblioteket ja. brukar ha. Ja. Men det är som på något sätt mest, mest häng i bioplatsen, har du för mig. Jag vet inte om de har bäst filmer där, eller vad det handlar om. Ja, det verkar så. Det är alltså. många salonger också i Frankrike, det mm. klart. Mm. Ja, men det blev lite ironiskt där, att det är där som de små. Film, så kallad, Nej, film. filmerna, no, för filmerna nu. För en gång kommer, skulle visas för... på SFS. Ja, precis. De som, som inte kommer från USA eller England. Ja. Eller Sverige. Nej, det, har du varit något på Draken i år, då? Nej, jag, har, jag ska dit imorgon i alla fall och, och se uh, Fröken Julie. Den du nya, har den inplanerad? Som... Miss Julie. Miss Julie som heter det. Ja. Ja. Okej, okay, så men... det är den du ska se imorgon. Vad fan ska jag se imorgon? Jag tisdag imorgon, imorgon ska jag eh, kanske se en film som heter Life May Be Jag blir så förvirrad, det är så många filmer jag tror att det är en Mark Cousins film, han den här brittiska eller iriländska eh, cineasten som har gjort den här The Story of Film som visades på SVT i många ja, delar ja, ja. Och det är han, Mark Cousins och Manja Akbaris brevväxling i form av en serie videobrev de skickar till varandra men ska vi säga tack ja. så länge så kanske vi hinner med en till festivalpodd ska jag se vem det är som ringer mig nu på telefonen så okay. tack för idag tack och hej